Vi har efterhånden haft mange sportsdirektører i stolen her i Københavnets klub. Måske faktisk snart alle Superligaens øverste købmænd, hvis vi kan sige det sådan. Vi har også haft landstræneren forbi og enkelte direktører, men indtil i dag har vi altså ikke haft en fodboldagent. Og det ved jeg, at især Lels Christian meget længe gerne har vil have, så derfor har vi inviteret dig i studiet i dag, Michael Stensgaard. Du er fodboldagent, du er også partner i firmaet, der hedder People in Sport. Tak fordi du vil komme. Jamen, det var så lidt. Øhm, du er også tidligere fodboldspiller, blandt ja. andet i Liverpool, Southampton og øh, FC København, hvor du også kender lidt Christian fra. Øh, må jeg ikke først spørge dig, brugte du selv? Øh, er det et flot billede, vi har fundet? Jeg ved ikke, om du kan se med. At, ja, det er det flot. Uh, det var med hår ja, dengang. Det, det var med hår, for <laughs> det viser, hvor mange år siden der. <laughs> brugte du selv igen, dengang du var fodboldspiller? Uh, ikke til min, uh, min første. Uh, der havde jeg i hvert fald ikke en rådgiver. Da du skiftede til Liverpool? Ja, da jeg skiftede til Liverpool, var det faktisk uh, min far, der var med i en år. Det var før Borsmandommen, så det var helt tilbage i 94. Så det var, uh, der var der dengang, der var rigtig kaos. Uh, så Men, der var det for alvor, det ville vesten, hvis man kan det, sige så. Det var det helt sikkert. Efterfølgende har jeg også haft agenter og fundet ud af, efterfølgende også, hvad de så har udsat mig for. Så, så, så det var egentlig lidt af den årsag, jeg også startede firmaet. Ja, hvorfor? Jamen det er var simpelthen, fordi jeg fandt ud af, at det firma, jeg var hos på det tidspunkt, at de tog ganske enkelt alt for mange procenter i forhold til, hvad der var aftalt. Så det var egentlig for lidt at gøre en forskel i branchen. Miss Christian, hvorfor er det, at du så gerne vil have en fodboldagent her i studiet? Du har nærmest tænket mig om det i et halvt år. Jamen, det er jo, fordi professionelt fodbold handler jo alle talt rigtig meget om penge. Og vi har også talt om med både fodboldtræner og med sportsdirektører her i programmet, at omsætningen af spillere er jo gået i vejret, hvor man tidligere havde spillere i meget længere perioder i klubberne så er omsætningen af spillere gået i vejret, man har dem i kortere tid uh, unge spillere er blevet meget mere eftertragtet i markedet end de var tidligere tror jeg Michael kan, kan bekræfte og derfor er det jo, synes jeg, meget interessant at få at vide, hvad er det egentlig agenter gør hvad er det de kan uh, hvor nyttige er det og der er også nogle, synes jeg, har vi hørt indimellem, er der jo historier også Michael bekræfter det jo selv uh, der har været lidt Wild West over det en gang imellem Uh, og jeg synes, at agentbranchen i virkeligheden fortjener at komme lidt frem i lyset. Så vi, hvad er det, vi taler om, i stedet for at vi bare hører en eller anden mærkelig historie uh, i den sag eller om den spiller? Lad os uh, få tingene på bordet og tale om, hvad er agentbranchen egentlig? Og derfor synes jeg, når Michael har været i branchen i mange år, han er også ordentligt har en juridisk uddannelse ved jeg, og mm. alt muligt andet, så han må være den rigtige mand at spørge. <laughs> det er da i hvert fald det sted, vi øh, starter. Skal vi ikke starte øh, der, hvor vi egentlig kommer fra? For det er jo ikke lang tid siden, at transfervinduet øh, lukket. Da jeg ringede til dig for nylig, så sagde jeg, Nå, jeg troede, du havde ferie, fordi nu var der ligesom øh, lukket ned for det hele. Men det er ikke sådan, at man kun øh, har travlt, øh, når transfervinduet er åbent, kunne jeg forstå på dig. Nej, det, det ligger også langt tilbage, kan man sige. At jeg tror egentlig, at helt tilbage i 90'erne, hvor agenterne sådan startede for alvor, der, der tror jeg egentlig kun, at du arbejdede sådan periodvis. Men det er, jo, det er jo blevet mere professionaliseret øh, på mange hensener, og jeg vil sige, altså vores job øh, starter vi, jeg tror ikke at klubberne gider tale med os lige den, øh, den efterfølgende uge, hvor det, er, hvor det er lukket vinduet. Men allerede 14 dage efter, så er vi jo i gang med det næste vindue øh, på, hvad er det er for nogle behov, klubberne har derude, mm. og kan det matches op med, med noget af det, vi har. Hvis vi tager fat i den her sommer, så i Superligaen har transferindtægterne jo været rekordhøje. Hvordan har du oplevet det her transfervindue? Fordi der var vel sådan en lille smule øh, uvidsthed, da vi stod midt i perioden, Hvordan det ligesom vil påvirke fodbolden, som jo også led undervejs? Ja, altså, men det har jo været sådan en, det været sådan en blød overgang. Jeg ved godt, at, at tallene viser noget, men, men et eller andet sted, så kan vi jo godt se tendenserne. Så vi har godt kun se tendenserne i, at det bliver yngre, og yngre som Christian også sagde. Uh, altså det, der jo, det kan jo nærmest ikke blive ung nok uh, for 4-5 for år siden. Jamen, der var du, der, der, når vi talte med mange af klubberne, så var det under 26, så kan der stadig laves en transfer. Nu har vi talt med flere af Bundesliga-klubberne, for eksempel, som siger, jamen, deres scouts, de har fået at vide, de skal slet ikke kigge på spillere over 22 i udlandet. Så, så det er simpelthen blevet yngre og yngre. Og det gør jo også, at der er nogen i den anden ende, som kommer til at... Altså, det er jo ligesom sådan en rør, som vi plejer at beskrive det som. Hvis du putter uh, 20 nye unge ind at klubberne fokuserer mere og mere på det. Så er der nogle dårlige spillere, der ryger ud, og som skal ned på en helt anden hylde. Og vi kommer også til at se, at... at, at, at altså, det, vi taler meget om på kontoret, det er jo at sige, hvad den nye pensionsalder Altså, kan, men kan er det derfor, mig? vi ser uh, spillere som en Mathias Sanka Jørgensen, som jo har, har et uh, stort navn i hvert fald uh, hjemme, og som jo også har nogle fine meritter, uh, men har en alder, der jo er langt fra de 22. Er det derfor, vi ser sådan nogle spillere uh, ja, ikke bare rygede? Ja, det er der jo mange af. Altså, det er jo ikke kun Sanka. Det det, vi ser jo mange af dem, som, som egentlig, hvis du ser på, at de har været med til en slutrunde og alt muligt andet, uh, men man rent faktisk kan være svære at placere, dels fordi de er dyre løn. Uh, så de skal gå et ordentligt hak ned, hvis de skal være med stadigvæk. Men det er de unge hele tiden, som, som, som skal holde forretningerne kørende. Og så er der selvfølgelig nogle få klubber i verden, men dem er der ikke så mange af, som bare siger, jamen, det handler kun om at vinde. Mm. Er det et problem, at, at, det, at fokus bliver så ungdomificeret, hvis man kan sige det? Det er jo i sig selv ikke noget problem. Jeg forstår godt, at, at udviklingen ser sådan ud i øjeblikket, men altså, på den anden side har alle klubber jo også brug for erfarne spillere, Altså, du kan jo, det hedder jo populært sagt, du kan jo ikke vinde nogen mesterskaber med mælketænder. Det er jo fantastisk at have nogle unge spillere på et hold, der kan bidrage. De skal bidrage med en eltedel, men de har også en entusiasme og en ungdomlighed og en gå -på mod, der kan bringe noget liv både i omklædningsrummet og ude på banen. De laver også nogle fejl, flere end de erfarne gør, men du har brug for, at der er nogen, der udfordrer og laver fejl for at lave et godt fodboldhold. Så du skal have et mix. Så du skal også have erfarne spillere, men jeg er helt overbevist om, at det, vi ser i øjeblikket, det kommer til at koste nogle lønkroner på de spillere, der er kommet op i alderen, og som ikke lige er først på holdkortet, og dem får agenterne også svære ved at placere i klubberne, det tror jeg. Ja, det, det er helt klart, at, at det øger jo det der at sige, hvor, hvor meget kan du... Altså, tidligere kunne du godt for 5-7 år siden, kunne du godt have en spiller... Og der var nogen, der godt ville tage en chance med ham og lige have den ind. Nu, øh, nu bliver det svære og for den, en, en, en gruppe af spillere øh, at, holde, at holde den kørende, hvis der ikke er blevet leveret. Øh, Men I er jo for eksempel er Andreas Bjelland øh, i jeres øh, stald. Han kom jo til FC København øh, med en skadeshistorik, med en alder, der gjorde, at han skulle ind og, og være en af de lønførende. Øh, det passer jo egentlig ikke ind i det billede, du fortæller med, med der, det ungdomlige. Der er altid... Der kan man sige, undtagelser til hovedregler. Øhm, nu havde Andreas gjort det rigtig, rigtig godt på det tidspunkt i Brentford, og vi havde faktisk øh, mange klubber til ham på det tidspunkt. Mm. Og så bliver det udbud efterspørgsel. Det, man skal huske på... Og ja, det er tre år siden. Og det er tre år siden. <laughs> ja, Jamen er der skrevet man så mange Nej, hurtigt tingene sig. Ah, jeg ja. ved ikke. Jeg tror, hvis, hvis Andreas havde spillet på samme måde, og hvis uh, Sanka havde det. spillet... Nu Sanka er ikke vores spiller, så altså, det er svært at sige, hvad der, hvad der helt er. Men hvis Sanka havde spillet fast og gjort det rigtig godt, faktum er, at han ikke helt, uh, han FCK, han kommer med på slutten, fordi en landstræner kender, og man godt vil have noget stabilitet, men han har ikke haft øh, to sæsoner, hvor han har spillet rigtig, rigtig godt, og det havde Andreas Bjerland øh, på det tidspunkt i Brentford, der havde han spillet rigtig godt, mm. så, så, så dem, der, der spiller og gør det godt, de, kan nok, de skal nok finde, men der, hvor der er usikkerheden, vil man betale noget, som, som ikke spiller fast. Det er nok en af de lidt svære. Hvilke krav stiller det til jer som agenter, at, at, de at der er så mange øh, klubber, der kigger efter øh, ja, 22 ned, efter i hvert fald efter ungdom? Ja, men skal det, rekruttere Det, det, det, det, det, det, det, det er der er vigtigt at forstå, og det, det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt, når man skal have baggrunden for, hvordan arbejder vi i hvert fald mm. i vores firma, så har vi jo tre cirkler, vi egentlig arbejder indenfor, fordi vi får altid skulle i skolen, Jamen, det var et dårligt skifte og sådan noget, men spilleren vælger jo i sidste ende. Og der er tre retninger, man kan gå eller ikke, som i hvert fald elementer, som indgår i noget. Og det er, at der er noget økonomi. Det, vi, mange af de her spillere har altså ikke lang uddannelse, så de skal have noget økonomi ind og forsørge deres familie. Mm. Og når vi begynder at få børn og kigge på dit barn, så de pludselig siger, okay, jeg har prøvet at spille på den klub og den klub. Er det vigtigt, at, jeg, at de skal have også have en, en mulighed for at få et godt liv nu her, eller, eller skal jeg lige spille noget? Så, så økonomi, er et afgørende faktor i det her. Så er der hele den private del. Der kan være koner, der kan være kærester, der kan være alt muligt andet, som også har en indvirkning på at sige... På samtidig Ja, forhåbentlig ikke for, for, for, for tid Men, men, men er der, er jo, der er jo noget, hvor man kan sige, der, der er jo et, et element i, at, at der er nogle andre, som også er med i det her. Altså hvis du lige er skiftet, og igen også øh, på, på børnesiden, altså et barn lige er gået i skole, alle der har prøvet på børn, det er ikke så sjovt bare lige at skifte hver anden år, mm. det, det bliver ens kone ikke helt så tilfreds med, øh, hvis det er. Så der er også en gang, hvor vi siger, jeg, jeg bliver nødt til at blive, fordi det passer familien. Og så er der den sidste del, det er selvfølgelig den sportslige del. Og de tre cirkler, de skal ligesom gå hånd i hånd øh, i det her. Så, så det der med at sige, hvordan rådgiver man, man bliver nødt til at tage udgangspunkt i den, i den enkelte øh, spiller, hvordan øh, at det egentlig hænger sammen. Så det, det ikke er ikke bare altid økonomi, der kan være alle mulige øh, ting, som, som, som spiller ind. Ja, for når vi ser udefra på, øh, på, så sidder vi og vurderer, en spiller er blevet rykket til en anden klub, spiller han, spiller han, ikke bliver skiftet en hurtigt videre, så har det været en fiasko, øh, eller også så bliver det en succes. Det er jo meget sort-hvidt, når vi andre ser det udefra, fordi vi ikke kender alle de der nuancer og overvejelser, du fortæller om. Men jeg ved jo, øh, vi har snakket om, at vi kunne tage en case frem i en Markus Ingvadsen. Jeg tænker, det har været en god weekend, for hans scorede øh, for Mainz. Ja, det er en god weekend også for jer. Fordi så ja, kommer han i hvert fald i gang på den rigtig måde. Men kan du ikke prøve at gøre os klogere på jo. blandt andet ham? Fordi det var jo en topscorer, der skulle ud og oprage igennem. Men det jo. er det jo et godt eksempel. Markus Ingevarsen var topscorer i Superligaen. Der kunne vi jo hurtigt have, hvis vi havde kørt ham til en kæmpe klub. Gænk er stadig en stor klub. Hvad kunne, I, altså hvad kunne ja, han være råd til? Kunne, vi, der, der, var, der var både uh, Serie-klubber og alt muligt andet, som, som, som godt kunne have været, og han kunne givetvis også være kommet til England. Og hvis vi var, havde gjort det, så havde vi fået at vide, at vi gør det kun for penge. Og, og det handlede slet ikke om det. Det handlede om, at, at vores plan, i hvert fald med Markus, var, at han skulle ud og spille, og han skulle ud og, og udvikle sig videre. Og Nordsjælland har gjort fremragende. Uh, og der, det er jo også det der, man siger, at oh, tit så er der jo kaos mellem klubber og sådan noget. Der uh, fremragende dialog med Nordsjælger. Vi var enige om, at det her, det var det rigtige skridt, fordi de havde ikke nogen angriber. de kunne ikke, de, Der var ikke rigtig nogen, der kunne... Uh, der kunne altså, han vil komme til at spille. Uh, og vi sidder dernede, og vi taler med sportsdirektør, vi taler med træner, alle er enige om at sige, at det her det er godt. Nordsjælger siger også, at vi, vi kunne egentlig tjene mere, men vi, det her skal være en god case, han, han skal ud og spille. Og så går der tre uger, så bliver træneren fyret, øh, og så kommer der en ny øh, træner ind, og han har lige en fedus til en spiller, som allerede er i klubet, som Samarta, som senere blev solgt til Aston Villa, øh, og lige pludselig så laver han over 20 mål, og vi har siddet med sportsdirektør vi har siddet med alle sammen og sagt, at ja, vi, vi tror faktisk ikke, vi har den interne, mm. så, så han kommer til at spille. Så, så vi prøver at gøre alt rigtigt i sådan en, og så bliver vi nødt til at flytte ham til, til Union Berlin, som var et flot skifter i virkeligheden. Måske et, et, et skifte op, hvis du ser i forhold til, at han lige pludselig skal spille i, i Bundesliga. er Selvfølgelig et sats, fordi det er en lille klub, der rykker op. Gør det super godt. Men det, det er jo sådan et, et eksempel på at sige, man man ikke bare altid sige, hvordan det er. Og Markus begyndte faktisk ikke helt at passe ind i, i Union Berlin, fordi de spiller meget defensivt. Og så han var nærmest han spillede til sidst spiller han 8. Det, han er ikke rigtig 8 i Og det selv. vidste man ikke, da, da I rykker ham der til. Ikke, ikke, ikke på det tidspunkt, okay. fordi han startede også længere frem. Og, og, og det, det, er jo, det er jo sådan en dynamisk en, hvor, hvor Mainz så ser en mulighed for at få en, en spiller, som rent faktisk kommer. Og så er det jo glædeligt, at det rent faktisk går hen og, og lykkes. Men det er, en, det er jo sådan en hel proces igennem livet på at, at sige, at det er vel kun... Messi og Ronaldo, som ikke har været ude i, i, i nogle udfordringer i forhold til det karriere sige, at der kommer nogle ting. Og det, at han så lander i Mainz, hvor meget har det at gøre med, at, at det er en dansk træner, der kan... Altså, at man har ja. de relationer ind i klubben, eller har mulighed for i hvert fald at have en relation ind i klubben? Ja, der nu har vi efterhånden været med så mange år, så om, om det lige var en dansk træner, betyder ikke, øh, ja, vi, vi taler dansk, men øh, ellers så øh, havde det nok ikke været, at vi, det kunne lige så godt have været, at vi var i dialog med, med flere andre klubber, mm. så det handlede ikke så meget om det, det handler mere om, hvad, hvad spilleren helst, øh, hvad han helst vil. Nu sidder Michael, og jeg har stor respekt for det, fordi jeg ved, at han gør et godt stykke arbejde, og det er ikke, fordi jeg skal reklamere for ham. Øh, men nu lyder det meget rosenrødt, øh, når man sidder og taler om øh, planlægning, karriereplanlægning for spilleren. Han skal hen til den rigtige klub, og dit og dat. Altså, jeg vil sige, at min erfaring er jo ikke, at det først og fremmest er agenterne, der er gode til at lave en karriereplanlægning, for spillerne. Det er jo altså i virkeligheden klubbernes ledere og trænere, som også kender spillerne bedst, og som også har relation til deres familie og dit og dat, som øh, i min optik øh, er de bedste til at rådgive spillerne. Øhm, selvfølgelig skal økonomien også være på plads, øh, men nogle gange bliver spillere jo altså solgt øh, til nogle klubber, hvor man i hvert fald som leder og træner undrer sig lidt over spillerens valg. Så det er jo ikke altid helt så rosenrødt, at agenter først og fremmest tænker på den sportslige karriere, men engang tænker de nok mest på pengebogen og i nogle øh, tilfælde deres egen. Ja, men prøv, det, det er der masser af eksempler på øh, derude. Så jeg, jeg vil slet ikke argumentere for, at branchen ikke gør det. Jeg kan kun sige, hvad, hvad vi selv gør. Men, men der er jo selvfølgelig øh, to modsætningsforhold i det at arbejde med, med som, som vi gør som agenter. Fordi dels så er der en tilknytning til klubben, som spilleren har. Men, men, men klubberne, og det må jeg bare sige, det ligegyldigt hvor meget man siger, at klubberne kan rådgive, så har klubberne jo også, de grundlæggende set, hvis de vinder og gør det godt, om det så lige er de 11 startende, eller de fem næste, som er dem, der kommer igennem, mm. det betyder ikke så meget, fordi du er en brik. Altså, der, jeg har ikke hørt, at der mange klubber, som, som virkelig sidder og siger, jeg er en skal ind, fordi det er det, det, det, det virkelig. Hvis, hvis man vinder, og det går stærkt i fodbold. Så derfor så har spillerne jo hele tiden den der at sige, okay, hvad er bedst for mig, og hvad er bedst for klubben? Så der er jo et, der er jo et interesse modsætning. Og så kan jeg da godt forstå, at en klub, hvis jeg sad og sportsdirektør, så ville jeg også helst beholde de bedste spillere hele tiden og, og vinde nogle ting, og så sælge dem på det helt rigtige tidspunkt for klubben. Men det er jo ikke altid, at det rigtige for spilleren. Og det, og det er jo det modsætningsforhold, som gør, at det kan blive et meget konfliktfyldt farvand, ikke? Det er rigtigt, men der er jo ikke der noget modsætningsforhold i det, vi taler om her, så vidt jeg kan se, men det er rigtigt. Der er en, jeg, jeg synes, der er en forskel imellem ofte spillere, som jo har været i klubben i en lang periode. Altså ungdomsspillere, du selv har udviklet, som er kommet igennem dit talentudviklingsprogram, er kommet på første hold og gør det godt. Dem føler du jo også som leder og træner et særligt ansvar for, at de får en god forsætter der karriere. Man vil ikke stå i vejen for, at de kommer afsted, men man vil også gerne være så sikker, som man nu kan på, at de kommer hen et sted, hvor de kan fortsætte deres udvikling. Og der synes jeg ikke altid, at jeg oplever, at øh, den interesse øh, er, er sammenfaldende nogle gange med agenternes interesse. Hvorimod man kan sige, at spillere, som er kommet udefra øh, på en to- eller en treårig kontrakt, og skal de forlænge, eller skal de videre, okay, der kan jeg måske godt forstå, at, øh, hvad skal vi sige, øh, klubfølelsen eller også forholdet mellem spiller og klub måske er mindre, selvom mit indtryk er, at de fleste klubber i Danmark uh, tager vare på alle de spillere, de har så godt som de nu kan. Danske klubber gør det ganske ja. fint i forhold til, til udlandet. udlandet er det meget hårdt. Altså, du er bare en brik i et stort puslespil mm. i udlandet. Der er ikke uh, de helt Lige meget om du kommer fra klubben. Der er forskel på dansk ja, og engelsk omklædningsrum. Det er der er kæmpe forskel på at det, det, det er jo det, vi også prøvede Den transformation til at, at blive klar til det at komme til udlandet. Og det er sådan set ligegyldigt, om du bare kommer fra FCK til Ajax. Altså, der er også er forskel på omklædningsrummet i Ajax. Som det, og, øh, altså, det, det er en... Der, der er du, ikke, du, du får ikke venner på samme måde, og du er øh, lige så hurtigt inden som du er ude. Altså, det, hvis du lige pludselig får en mulighed, for at købe en, der er bedre, så gør de det. Altså, det handler om at, at vinde, og, og det, det tror jeg også er, er vigtigt, at, at spillerne er klar over det. Fordi det er en hård verden. Men hvordan navigerer man i det her? Øh, vi er lidt inde på det, men, men øh, når det bedste for rådgiveren, hvis man skal tjene nogle penge på sin klient, øh, eller nogle ekstra penge i hvert fald i form for at skifte, hvis det bedste er at, at skifte den her spiller, men spilleren måske faktisk har, har bedst af, øh, objektivt set, at være et år mere i klubben. Lad os, altså der er jo eksempler på nogen, der kommer for tidligt ud. Måske var Emre Moura et eksempel på det, sådan ren, hvad han var givet til personlighedsmæssigt. Hvad, hvad gør man der? Fordi så, så risikerer agenten jo at misse de penge, der vil være i en transfer, så, det er så der jo, må ligge nogen dilemmaer af ja, det der. Det er jo, det er jo fuldstændig uh, ligesådan som, som, uh, som med klubberne. Altså, hvis vi ikke gør, hvad spillerne vil, så bliver vi jo også giftet. Så det er jo et, det er jo et dilemma, i gang med at have øh, altså, øh, modet til at sige, dem, at det her det er ikke rigtigt. Gør og, du og det nogle gange? Det har vi gjort masser af gange, men det, det kræver altså lidt mod, fordi du kan se, at okay, den her, den, der, er, der er godt potentiale, og hvis vi øh, beholder ham i 10 år, så skal vi, skal vi bare sige, øh, skal vi sige sandheden, eller skal vi sige det, han gerne hører høre? Mm -hmm. Fordi hvis der sidder en spiller siger, at jeg er klar til udlandet, så siger jeg. Ah, har du bremset ah. spillere, eller har I bremset i at tage til udlandet? Jeg tror, jeg tror, det som vi gør, og det, det starter vi med helt tilbage, fordi jeg må gerne bruge eksempel Anders Lenegaard, han sad altså som, som 21-årig, kunne ikke komme på beholdet i OB, og sidder og siger, at hans drøm var at spille i Manchester United. Der er sgu lang vej komme. og altså, det, det er altså ikke en... Det er da en, det, en fin drøm. Det, det er en fin drøm, men og, og, og, vi, skal jo ikke, vi skal jo ikke dræbe drømmen. Altså, så det er jo den der hårdfin balance på at udvikle og dræbe drømmen. Og, og det var bare for at gøre det konkret og sige, jamen, der sagde vi til ham, vi, vi skal have ud af spilsted. Og det eneste sted, vi kunne få ham hen, det var øh, Ole Sund, der ligger hvor <laughs> man til i Norge, hvor vi sagde, jamen, måske, hvis du er god nok, så skal jeg nok få dig videre. At vi så ikke lige du troede, med... du på United dengang? Skal jeg være helt ærlig, ja. øh, det er, ikke, er nok ikke rigtigt, nej. men jeg vil heller ikke dræbe den. Og det er tror jeg, vigtigt for os at sige, men, og i virkeligheden handler det jo slet ikke om, hvad jeg synes. Mm. Fordi det er ikke mig, der er købt. Altså, Nå for, nej, men rådgiver du god. ham i forhold til, det er nok ja. ikke det, du skal sætte dit. Det, de, de, de, dem vil vi ikke dræbe. Nej, okay. Dem den kommer vi aldrig til at dræbe. Fordi der, der kommer vi til at sige til ham, jamen, prøv at høre, hvis du er den bedste, absolut bedste i Tippeligaen i Norge, jamen, så kan vi få dig videre til en større klub. Og hvad der så sker derfra. Så det var faktisk et, et skridt, vi skulle have taget mm. øh, på den langsigtede planlægning. På det. Okay. Og, det, og det er godt, du tager ham frem, fordi vi, jeg har jo sagt, du skal komme med et supersal. Og, og jeg tror, vi... Jeg gætter på, at supersalget bliver Anders Lindegaard, ikke? Det kunne det, kunne, det kunne det godt være. <laughs> men kan du ikke forsætte nogle flere ord på, hvordan, hvordan det så opstår, det her skifte til United, som jo i hvert fald rev benene væk under mig og nok også de fleste andre, der så... Jo, der men han, havde, han havde gjort det godt, og Norge var på det tidspunkt et, et lille afskærmet. Der var ikke særlig meget fokus på det. Uh, og så er det klart, at uh, Ole Gunnar Solskjaer havde nogle kontakter også uh, ind i, i Norge og så videre, og havde nok uh, visket nogen i øret at sige, her er der er en, der er rigtig, rigtig dygtig. Ikke for at det, men der var jo en lang periode, hvor norske klubber jo, uh, også fordi engelsk fodbold er ja. meget stort i Norge, man, ser jo, man så jo Premier League meget mere i Norge, end man gjorde i Danmark, og mange norske klubber solgte jo spillere, til, til Premier League, langt mere end danske klubber gjorde i en lang periode, og man undrer sig lidt over, hvor mange øh, kameler, der blev solgt som travheste <laughs> øh, fra Norge. De var dygtige til det i den periode der? men det, det var de, og, øh, altså, og, altså, men, men selvfølgelig, du kan ikke sælge, altså, du, vi kan ikke gøre uh, et æsel til en altså, det kan vi ikke. Du, du skal levere på et vist niveau. Anders havde virkelig øh, gjort det godt og vundet koppen og Så videre. Mm. Så er nok overrasket at United på den klingen siger det, men altså, han, han når trods alt at få 25 kampe for United og sådan noget. Så, så men der, hvad tænker I, da de kontakter jer? Jamen det, det er jo sådan en løbende proces, at vi får at vide, at okay, der er lidt interesse, og så øh, rejser jeg rundt og øh, taler med, med målmændstræner over en periode på fem-seks måneder, så det er jo ikke noget, der... Altså, det, er jo ikke, det kommer ikke fra det, kommer ikke, det kan godt være, det ser sådan ud, fordi lige pludselig så render man rundt og, og øh, er til lægetjek i, og bliver jagtet af alle mulige danske journalister også, jo. og øh, altså så, så, så det er jo ikke noget, der sker bare sådan på, på, på det, er en, det er jo en lang proces, hvor at den jo, vi jo tror også, at den er ved at dø flere gange, og, og spilleren bliver stresset, og så ved jeg, at jeg, jeg, kan ikke høre mere på det her, du bliver nødt til at lukke ned, du ordner bare det der, jeg bliver nødt til at spille. Sådan. Ja. Så det, er jo, mm. altså det der med, når man sidder, fordi det er jo også en del af den rådgivning, der ligger. Altså, jeg har jo selv prøvet det, altså, jeg spillede videre, og så fik jeg videre, at vide, kigget på mig. Altså, folk, der siger, det er de sjove kampe at spille. Det er altså ikke så sjovt. Det er skide sjovt bagefter. Men det er jo ikke rigtig sjovt at spille de der kampe, hvor det hele er liv eller er død. Når du først er på niveauet, så er du der, så slapper du af i det, og så spiller du kampene. Jeg tror ikke... Hvis vi virkelig skal skære ind til benet på, hvor, hvor, hvor sjovt det er at spille de kampe. Jeg tror ikke, at Anders heller. Jeg synes, det var virkelig sjovt at spille de der kampe. Altså i processen, hvor han er på vej videre, hvor, hvor du, kører. Du, du ved, de sidder der. Jeg sidder der med dem. Altså alt det her, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke sjovt. Altså det, det, jo, det betyder... Du skal ikke hvor mange drop i sådan nogle kampe. Der. Du skal ikke rigtig... Altså, <laughs> det, det, det, det er en dejlig følelse bagefter, når du har spillet godt, ja. men det er, ikke en... Jeg vil sige, det, det er også en del af vores job, det er jo også at, at få folk til at være i denne her. Her, um, fuldstændig sindssyg verden, hvor at jo penge lige pludselig også kan, kan flyve ud, ikke? Øh, og, og lige pludselig har man jo øh, tjent rigtig, rigtig mange penge på, på, på at spille fodbold, øh, bare fordi man har spillet nogle gode fodboldkampe, ikke? Er der nogen, nu tænker jeg, Anders Lindegård, altså, som vi kender, ham har jo et relativt godt hovedskruet på. Er der nogen øh, spillere, hvor man ved, at der skal vi holde nogle informationer tilbage. Der skal han ikke nødvendigvis vide, hvem det er, der sidder på tribunen i dag. Jamen, selvfølgelig er det det, det, du, det altså, Din baggrund er jo, øh, hvad du også øh, er, kan man sige. Så, så det er jo den der at altså, sige, hvordan kan de håndtere det her? Altså, på nogen, for eksempel, hvis du, hvis du begynder at sidde og tale øh, komplicerede skatteting, øh, ikke fordi jeg er skatterådgiver, men vi har der nogen til at hjælpe, eller nogle komplicerede ting. Øh, når man, de springer helt mellem. Hvad er der tilbage? Altså, hvor, hvor, det, er siger, det er som mig. <laughs> det, det, så derfor så er det jo vigtigt at sætte sig ind og sige, hvem er det? Og det er jo, det er jo som sige, det, det, hvis vi skal gøre noget bedre i denne her verden, så er det beskytt de svageste af spillerne. Fordi dem, som har de, de okay forældre, og det, hele det her, bar, altså, den, den opvækst og baggrund hvor du kan få hjælp, og der er lige nogle venner i familien som er advokat, lad mig lige kigge den igennem. Dem, det, det skal nok gå. Men det er jo dem, som, som sidder med måske lidt belastede familier, hvor du, det er der, hvor du har brug for hjælp. Mm. Har du noget, du skal tilføje, inden jeg går videre? Nej, ikke specielt, men jeg er enig i, at ikke mindst de unge spillere har, har brug for rådgivning. Jeg må indrømme, at jeg har altid haft den, eller markedsført mig ved det synspunkt, at unge spillere i Danmark, altså 15-16-årige, som nu må skrive deres første kontrakt, at de behøver faktisk ikke at have en agent. Øh, fordi i Danmark er alting reguleret klubberne opfører sig ordentligt og øh, de har nogle lønrammer for de der unge spillere det, det, men når, i takt med at interessen rykker ned på, på de her unge spillere mm. og ofte står de jo og deres forældre øh, som Moses ved røde hav og aner ikke hvad det her går ud på og bliver belejret af den ene agent og den anden og den tredje agent og bliver lovet øh, guld og grøn skov. det er der jeg er bekymret fordi jeg synes, det er fint, at de får noget rådgivning. Men det er stadigvæk mit synspunkt, at de skal altså også læne sig op af deres klubfolk. Fordi de ved det i virkeligheden det bedste. Vi vi, uddanner, vi bruger ikke masser af ressourcer, og menneskelige ressourcer, på at uddanne spillere i klubberne, for bare at se dem ryge afsted med en eller anden mærkelig aftale, som ikke synes jeg, eller vi kunne synes, er det optimale for spilleren. Og det er der, jeg... Der savner jeg ofte, at der er et bedre sammenarbejde, også fra agenters side. Nu taler vi så i generelle baner øh, om at beskytte de unge spillere. Det lyder meget fint, at øh, de har brug for noget rådgivning, men de skal også lytte til. Jeg kan ikke, jeg kan ikke have, at agenter står ude på sidelinjen til ungdomstræning og kalder, kalder spillerne ud efter træning, og, og så er det agenten, der skal evaluere, hvad de har lavet og ikke lavet, og det er ikke deres træner. At det er et skråplan, som... Øh, Agenter skal ikke... Jeg har smidt nogle agenter ud fra, det kunne, det kunne fra anlægget. Næsten, det kunne jeg næsten øh, forestille mig, Det er ikke i spillerens interesse. Hvad tænker ja, du om det, som Niels Christian siger at Jeg går ud fra, at du mener, at, at spillerne skal have en agent. Det vil vel ja, et dine... Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror ikke, du det var noget valg. Også, og vi virkelig hjælper. Altså de gode agenter hjælper jo også klubberne, fordi klubberne slipper for en masse bøvel med forældre. Og sådan, så, så man reelt set er et, et talerør øh, derhen af. Øh, så... så jeg, jeg, tror egentlig, jeg tror egentlig også, at, jeg siger, at hvis, hvis, hvis du har de rigtige agenter, øh, så tror jeg egentlig, at det, det, det fungerer fint. Fordi så falder der også ro på, fordi de bliver jo kontaktet af udenlandsk og alt muligt andet. Så, det, så, det er jo, så der ligesom bringes ro også i, dem, så kan man lave en fælles plan med klubben. Men igen. Nu taler vi Danmark. Altså i udlandet, der er det altså en helt anden verden. Kunne du finde på at stå ude til FCKs træninger? Nej, i, øh, i, lige der, der er vi faktisk enige, fordi det, altså, vi ser jo ikke spillerne hver i eneste dag, ellers så skal vi overvære alle træninger, og så bliver vi øh, træner i stedet for. Vi har også gået ind og taget dialoger med klubber, hvis, øh, altså det har vi jo også gjort med, med øh, altså, vi kan godt sige, Markus er et godt eksempel, hvis vi kan tage den fra igen. Det gør vi også i udlandet og sige, Uh, altså, vi ser ham ikke som motor. Hvordan ser I ham? I spiller ham som motor. Så, så der er vi jo med inden i det sportslige, men, men der er forskel på den del på at sige, hvordan udvikler man, og hvad vil spilleren ifølge hans plan? Og så dem, som, som står og siger, at ah, det er så altså bedre at løbe til højre, og du skal bare afslutte selv, og sådan, hvis træneren har sagt det samme. Nå ja, selvfølgelig så, være mere selv. vi Så der overlader vi det trygt til, til de trænere, som, som er der. Hvem, hvor, hvor gammel vil du mene, man skal være i dag, nu snakker vi i Danmark, øh, for at have en agent? Altså, skal man det, allierer, kommer man på, altså, det kommer an på, hvor god du er Nå, hvis, du... Hvis, du, hvis du er de bedste, så står der jo agenter og klubber, og de udenlandske klubber sender øh, deres husagenter øh, er sted for at prøve det selv om reglerne, siger noget andet. Sådan noget. Så, så, altså, alt er i spil, så når du er 15 år, så, så skal du have en agent, hvis du er de bedste. Jamen der synes jeg jo, at der er gået lidt for meget prestige i det der, ikke? Altså hvis vi går 20 år tilbage, vi er jo altså nogle stykker, der har spillet fodbold og også blevet professionelle uden at have haft agenter, altså det er jo foregået og det foregår sådan set stadigvæk Tænk på at du var blevet, hvis, hvis du Det er rigtig den rigtige agenter Hvis er dygtige nok Ja, desværre var pengene lidt anderledes dengang, Michael Det kan jeg se på min, min bankkonto Jeg er født uh, 30-40 år for tidlig, kan regne ud Uh, men men ja, ja, ja, der, der, der går lidt prestige i det, fordi hvis der er en 3-4 spillere, der har agenter på et U17-hold, uh, eller, eller 8, eller hvor mange der, er, så dem, der ikke har en agent, altså, det er det jo, det er jo nærmest blevet, jamen, sådan en skal jeg have, ikke? uanset hvor du er hen, og hvad du kan, og hvor øvrigt uh, din kunde er. Og det synes jeg måske nok er, at overvurdere agenternes betydning som sådan, ikke? fordi, som du selv sagde, vi to var enige om, man kan ikke... Uh, man kan ikke lave esler til videreløbshæster, det kan man altså ikke. Det er helt rigtigt. Agentbranchen har jo øh, ikke det bedste ry. Man kan også høre, at Niels Christian har, har lidt øh, spidsalbue i forhold til nogle dele af den i hvert fald. Er det selvforskyldt eller er det uforskyldt, den, øh, hvad kan man sige, den øh, sådan dårlige vibe, der er omkring ja, de, uh, agent? Jeg, jeg plejer, jeg har, har en, en, en sjov en at sige, at der findes jo kun dårlige agenter øh, og korrupte agenter, fordi der findes korrupte klubber. Hvis klubberne bare valgte at sige, vi har ikke noget med dem at gøre, og hvis alle klubber blev enige om at sige, hvis du ikke er opført ordentligt, så laver vi sådan et system, og så får vi dem alle ud. Så var der ikke nogen. Så, så det, det, er jo sådan, det, er jo, det er jo blevet sådan øh, et, et svært marked, og et uorganiseret marked, og transparensen, synes jeg, mangler. Altså, jeg ville jo gerne have alt blev ført frem, sådan, så, så spillerne også kunne se, hvad det, der bliver betalt. Lige nu, som vi plejer at sige, at lige nu, så er det som at lægge sit dankort på bordet. Du kan bare ikke se, hvor meget der bliver trukket. Mm. Det er... fordi, fordi man ikke ved, hvad ens agent tager af Men der er, så mange, der er så mange klubber hvad? derude, så, så, så, så du, du kan sagtens agere i det og lige få en, en vidersalgsprocent, som ligger i en anden aftale. Og, sådan noget. Så, så selvom... og hvorfor er det et problem? Det er jo et problem, synes jeg. Altså, kan vi høre, at vi lige skal forklare, hvad vidersalg er. Ja. Du må jo ikke have en videre salgs, øh, det, det siger Fifas regler, klokken som, som agent. eller som tredje mand. Så du må heller ikke øh, give det til andre. Altså, det er spilleren eller klubben, der skal, der skal have det. Men sjov nok, så ligger der masser rundt om i øh, Europa, hvor at, øh, at agenter får det alligevel. Du må gerne få, hvis det er reguleret, af spilleren får det, så du får spilleren. Men, men alt det her det er, jo sådan, det er jo sådan helt ureguleret. Så derfor så er der jo nogen, der ligger og tjener mange, mange, mange millioner på de her salg, uden spillerne overhovedet ved. Det. Altså på så jo Jeg skal bare forstå ja. det ret. Så jo flere gange du rykker spilleren, jo mere tjener du. Lige præcis. Så hvis du flytter en spiller for 100 millioner, og så du sagde, at jeg behøver ikke noget af så kan du sidde og sige til spilleren, at jeg har taget en meget lille Gentfie til dig, fordi det, det, det, det, det, det, det, det gør jeg for at hjælpe dig og så ligger der en aftale ved siden af, at du får 10% af salget. Så kan du altså ikke sidde som rådgiver, hvis spilleren ikke ved det, så kan der altså ikke sidde som spillerens rådgiver, og så sige, det er det en god idé at tage til den her klub X i et eller andet opskurt land, og du bliver solgt for 100 millioner, hvis du ved, at du får 10 millioner kroner selv, men ikke lige fortæller spilleren om det. Og det, det, det er noget af det, hvor vi siger, at vi bliver nødt til at skabe en transparens, sådan, så spilleren rent faktisk også får indsigt i, hvad er det egentlig, der foregår i, i den her branche. Er det, det største, er det den største udfordring for, hvad kan man sige for dem, der kan, vil være øh, ordentlige øh, agenter øh, i den her øh, fodboldverden? Ja, jeg plejer at sige, du, du, det første, vi skal skabe det er en transparens i forhold til at sige, hvordan kan spillerne egentlig få en indsigt i, hvad det er, der foregår. Nummer to, det er, at vi bliver nødt til at have et eller andet form for system, hvor at hvis du bliver taget med hænder i kagedåsen, og det er ligegyldigt, om du er spiller, om du er agent, øh, om du er klubdirektør, eller altså hvad du er, øh, så bliver du nødt til og, øh, og simpelthen blive udelukket for fodbold. Ganske enkelt. Du må ikke have et job i fodboldbranchen igen. Altså, jeg, jeg tror, det er den eneste måde, du kan, du kan sætte de her ting. Fordi lige nu, der er det lidt som at køre over for rødt, og der er ingen, der siger noget simpelthen til det. Men, ja, det men jeg er, er meget siger, enig. Ja. Det er bare lige for, at øh, alle kan følge med. Der er jo for så vidt intet. Hvis det var så simpelt, at agenterne var agenter for spillere, de var deres managers, de sørgede for deres kommersielle kontrakter, deres spillerkontrakter, deres dit og dat, og det var så det, det var et anlæggende mellem spilleren og agenten. Ligesom man kender det fra andre dele af underholdningsindustrien, så afløner spilleren sin agent, og så er der jo fuld transparens. Det der problemet er, at øh, vi jo har kontrakter, altså klubkontrakter, vi har et reguleret transfersystem, som har mange fordele, men har også den øh, ulempe, at der jo også er agenter, som ikke arbejder som spilleragenter, men som arbejder som klubagenter. Mm. Og det vil sige, at øh, klubberne siger til, at kan du ikke lige afsøge markedet for, om øh, der er nogle spillere og det der. Det, det. Det, det er jo det, der har været meget almindeligt i England. Managers altså har ikke tid til at uh, træne. Det er de førsthåndstrænere, assistantcoacher, mullemandscoacher, fitnesscoacher, og jeg skal give dig skyer. Men de sidder også ved så frokost med alle mulige uh, vigtige folk i bestyrelsen. Uh, klubejerne kommer om søndagen eller om lørdagen og ser kampene. De følger heller ikke med til daglig. Og så er der, har de altså ansat nogle mennesker, der varetager klubbens interesser. Problemet er, at det er jo konflikter tit med at spillerne har nogle agenter, og så er der altså en gang imellem også agenter, der laver aftaler, som spillerne ikke kender til, og som klubberne ikke kender til. Og det er jo der, der begynder allerede at blive støj på linjen, om jeg så må sige. Og det er meget, meget svært at trænge igennem, også for klubber. Mm -hmm. Jamen, der, der er jo flere måder, vi kan tjene penge på. Vi kan få dem ved, at vi hjælper spillerne. Mm -hmm. Og det er egentlig rimelig reguleret. Men, men der kan det også godt snyttes, for hvis du har en... en, en en rigtig, rigtig dygtig spiller, så vil de gerne betale ekstra, fordi det er de vant til i udlandet, for eksempel. Der er de vant til at sige, så må vi lige give agenten lidt ekstra, fordi vi, vi vil virkelig gerne have ham spilleren her. Så hvis du har de bedste spillere, så er det der, at, at du sådan set kan, kan tjene mere uden at fortælle spilleren om det. Men den anden side, det, det, det er jo og det er der, hvor man kan sige hvis en klub vil betale øh, 30% for at få solgt spiller, så er det sådan set fint nok, det er jeg ikke noget imod så længe det bare er transparent. Så længe spilleren får besked hver gang ja. før. Ligesom det, det er der, hvor man ping. så arbejder for klubben. Altså, der har man jo ikke noget med, mm. med den spiller der skal sælges og gøre. Det må spillerens agent så være. Men det er, altså, det, det er, jo, det er jo derfor, at, at der bliver jo ikke åbnet op for særlig mange af de ting her, at sige, hvordan foregår branchen egentlig? Så, så, altså. Jamen, det er jeg meget enig med dig Og det er jo også et problemet. nu talte vi før om gode agenter, der sammen med klubberne laver karriereplanlægning for spillerne og sørger trin og trin. Men det konflikter jo mellem, at når der er indbrangt vidersals, skjulte vidersalgsklausuler, det har jo et incitament til at bringe spilleren videre til en ny klub hele tiden, som jo i virkeligheden konflikter ja. med den karriereplanlægning. Og så er det det hele, bliver noget råd, ikke? Jo, og, så, og, så, og når vi så smider spillernes egen øh, mentale tilstand ind også, altså de fleste spillere, når de kommer til en klub, så er de jo nærmest allerede på vej videre, fordi det er ja. kun et mellemstep, ja. inden du rammer Manchester United eller nogle af de store. Så, så, så det er jo også det der, altså det er jo lige før du ikke bliver lejligheden, fordi du er allerede på vej videre. Ikke? Og det, det er jo også sådan mentalt en, en udfordring i forhold til at sige, gud, jamen, prøv nu lige for succes, så, så, men, men omvendt skal det heller ikke, vi skal jo ikke dræbe drømmene, fordi det er drømmene, som, som trods alt bygger på nogle af de præstationer, som, som, som spillerne når. Men du oplevede jo faktisk, var det ikke med at tippe Hutchinson, det der med, at der lige pludselig kom et ekstra fi ind fra en, fra en agent, der forresten lige også skulle have et, <coughs> jo, et større Jo, det, det oplever du. Du sidder og uh, du har forsvidt afklaret tingene med, med den klub, du køber ham fra. Du har afklaret tingene med, med, med, med, med spilleren og hørt også med hans agent om, uh, hvordan uh, tingene skal og Så ender sådan en forhandling en gang imellem med at så siger, ved siger, at du, hvad, du uh, jeg skal altså lige have et, et, en, en million eller tre eller fem sendt over på en konto et eller andet sted, der hvor jeg kommer fra, hvor man så siger, for hvad? Altså, det er jo ikke dig, der, du, er ikke, du er ikke klubbens agent. Du, du er spillerens agent. Hvis du vil have nogle flere penge, så må der jo være din repræsentationsaftale med spilleren, du må snakke om. Fordi vi betaler, vi, vi, vi, vi betaler spilleren, og vi betaler den sælgende klub. Der er et som jo selvfølgelig kan forhandles i en kontrakt. Men du kan jo ikke sidde og lave sideaftaler med agenter. Og der, Michael, har der ret. Det er der så klubber, der gør for at få spilleren til sidst. Og der en gang imellem kunne man godt ønske sig måske lidt stamina, og jeg ved jo godt, at i Sydeuropa og andre sjove steder, der er det mere øh, almindeligt og desværre også med mange eksempler på, at øh, klubdirektører eller præsidenter bliver tilbudt øh, penge for, at øh, der, er det, der går pengene så den anden vej. Det er dem, der tager imod penge for at tage imod en spiller. Ikke? Der er spiller der bliver placeret, og så får de nogle penge og så undrer man sig nogle gange over. Det har jeg jo også som spiller oplevet, at jeg har stået på træningsbanen i Frankrig, og pludselig kommer der to spillere ind fra Sydamerika, og man, de er med til en træning, og man kigger på dem og tænker, hvad, hvad, hvad, hvad er det for nogle på æsler eller kameler? Og så kan man altså, man kan ikke ligefrem se, men der er, altså, der er en, der har en lidt større tegn på, ude på ikke? og det, er bare, det, det, det foregår desværre. Hvor meget, hvor meget støder du på sådan noget af de her dirty vi, tricks, eller hvad vi skal kalde vi, dem i branchen? Nu har vi været der så mange år, så, så jeg tror, de klubber, vi arbejder med løbende, kender os så godt, så, så de ved godt, at... Men nogle ikke... gange støder man vel på en klub, Jamen man vi, ikke plejer at arbejde med. Ja, men, men vi, vi, vi får faktisk også info fra grund til, at jeg og fortæller de her story, Det er selvfølgelig også, fordi vi får dem fra, fra klubben, fordi lad os sige, en, jeg talte med en... Vi havde en spiller i en udlandsklub, og der havde jeg et godt møde med deres præsident, og øh, han sidder og siger til mig at sige, men prøv at ham, øh, vi se i træningen og stå og snakke, og så siger han ham der, det er simpelthen, og så peger han over på en spiller. Hans agent har lige været her øh, før dig, siger han så. Og han har forlangt, øh, altså nærmest det samme i agent, fordi som spilleren skulle have i løn. Og som, som han sagde, men jeg har virkelig brug for den spiller. Og han havde virkelig brug for den spiller. Mm. Så det er også sådan en at sige, går man hen til spilleren og siger, prøv at, ved du godt, du har en agent, der er fuldstændig vanlig. men så får du jo ikke spilleren. Mm. Så jeg kan også godt forstå klubernes, øh, hvad kan man sige, øh, scenarier. De står der og siger, hvordan, hvordan skal jeg håndtere det her? Og hvis du står der, og du nærmest sælger på vej ud, fordi alle fansene, de er ved at invadere, og det er ham spilleren, som du tror rent faktisk kan, kan gøre en forskel, så kan jeg jo godt forstå, at man siger, okay, det store samlede billede, der er det altså ham der, vi skal have. Men det er jo bare noget, der er særlig gavnligt for branchen. Fordi så står den spiller, og kan sige til alle siger, jeg har en virkelig god agent, han skaffede mig herhen hvor man står og siger hvad er det vi sidder og laver, hvad er det vi arbejder med men, men det er jo en del af det men jeg skal lige sige, nu sidder vi, taler mange negativ. Mm. Der er mange fremragende agenter, også i udlandet, som, som vi samarbejder med, hvor at de er til at stole på, og du behøver slet ikke skrive tingene ned, fordi et ord et ord, er et ord og sådan noget. så der er masser. Men hvordan holder man så stueren? For det er jo det, I gerne vil slå jer op på, at, at noget ordentlighed øh, i den her øh, brode branche, hvis vi kan sige det sådan. Hvordan holder man så sturen øh, som agent, som agentfirma, øh, når der er de andre typer også? Fordi bliver man ikke bare most? Altså, misser du så ikke bare de største spillere, og dermed også de største indtægter? Jo, vi kunne tjene mange flere penge, end vi havde gjort i dag. Hvis vi havde, så altså, men, Hvor mange af det? det? Det er mange millioner. <laughs> øh, men, men det handler simpelthen det handler om, at du skal sætte dig selv i, i spejlet om morgen. Øh, og, og, og, og Penge er jo ikke alt. Skal man lige. Øh, vi vil gerne gøre det, og vi, vi sidder også og siger til vores spillere, for os er det også en forretning. Men vi har bare den holdning at sige, at vi, vi tror på, at over en 10-årig periode, så er det hos os der. Der skal vi sammen. Øh, tjente de penge. Mm. Og jeg er sikker på, hvis du spørger Anders Leningård, så sidder han der også nogle år og, sidder og tænker, hold da helt fest en, en et agentfie, de har fået på os. Øh, men det er jo, til gengæld brugte vi også nogle år på, hvor man ikke fik noget. Mm. Og man skal huske på, at vi, vi tager jo ikke agentfee på spillere under 18 år. Øhm, og øh, og det, er jo, det er jo sådan en, en anden ting, hvor vi siger, så vi signer dem som 15-årige, og vi begynder reelt til første at tjene penge på dem, når de bliver 20-21 år, så kan det være, at de endda, at der kommer en og lover guld og grønne og så har du brugt 6 år på, og... Så er benarbejdet spildt. Så er benarbejdet spildt. Det er vildkårene. Men jo, det er jo, er jo sådan, og det synes jeg er vigtigt at også sige til folk, der kigger på det her program, er, øh, også repræsentationsaftaler, altså agentaftaler, er jo tidsbegrænsede. I kan jo ikke bare lave en aftale, der gælder resten af livet. Altså, øh, det er jo som regel to, to, år. Par år, ikke? to år, ikke? To år, ikke? maks to år. Ja. Okay, så på den måde bliver man også som agent varet øh, under vej. Ja, hele tiden. Der, der, der er også omsætningshastigheden på, på, på agenter, altså mange spillere, og det tror jeg er meget naturligt, når spillerne kommer under pres. Øh, fordi det gør de jo. Altså, når vi lige sad og talte om, at de unge pressede de ældre ud og og generelt set, så er der altså meget mere pres på. det er løber rundt og spiller i FCK, der, der, der, der bliver man ikke så presset, som, som de er i dag. I dag der, er, altså, der er det hårdt arbejde. Du bliver målt, og du bliver vejet og du bliver tjekket med puls, så de kan se, hvor langt du løber. Vi andre, vi kunne godt gå ud til en træning og lige tage en slag. Især, især målmændene, tror jeg. Vi har, et, vi har fået lidt og spørgsmål, og vi må hellere lige nå at få nogle af dem med. Michael Christian Bremsen, han spørger, hvad siger du til, at mange sportschefer i interviews og podcasts fortæller, at fodboldlegender er med til, at priserne på fodboldspillere er blevet fuldstændig vanvittige? Er du enig ja, det, i den, det synspunkt? Nej, det er ikke, fordi det, det handler om udbud og efterspørgsel. Så, så, så om agenterne var der leg, det er klart, at nå, vi, kan, vi kan godt være med til øh, for en spiller at, at presse en pris op, øh, typisk i samarbejde men, men så det er klart, at hvis der er fire klubber, der gerne vil have én spiller, jamen, så, så, så, så ryger prisen op. Så gør arbejdet sig selv. Så i virkeligheden så er klubberne nok også lidt glade for os engang, med, at vi regel set gør et stykke salgsarbejde. Altså typisk, det er jo sådan... Altså typisk nu taler vi altid om de allerbedste, men der er også en masse øh, gode spillere, som bare kommer til at spille i anden bundesligere, i Holland og osv. Der, der taler vi altså om, at vi taler med en 50-klubbold og sådan noget, før at vi finder den rigtige. Så der ligger et stort benarbejde. Men det, jeg vil ikke sige, at det er ikke er agenternes skyld, at priserne er, som, som de er. Men det er udbud efterspørgsel. Om det, jeg er inde i, det, er jo, det er jo en markedsudvikling, der har været, at professionel fodbold har haft en eksponentiel vækst i øh, omsætning og i indtægter, øh, takket være medieaftaler, men også øh, andre øh, øh, indkomster. Og så øh, kan man sige, så har transfermarkedet udviklet sig på den måde, at spillerne, øh, fordi øh, presset fra de bedste klubber, øh, de store fiskehavet, øh, for at få de bedste spillere, det er jo det, der i virkeligheden har en afledet effekt på den led, at hvis der er nogle store spillersal, når de store klubber, de store engelske klubber, de store spanske klubber, store italienske klubber er i markedet og der bliver øh, flyttet spillere rundt for ret store summer, jamen så skal de spillere erstattes, og der hentes talenter i mindre klubber, og så har det den afledte effekt, at så kommer de næstbedste klubber og efterspørger, og så kommer de små klubber og de danske klubber og efterspørger, og samlet set, så bliver markedspriserne jo højere når for mm. spillere, fordi efterspørgslen efter de bedste spillere, øh, som er en begrænset vare, den stiger bare. Men bliver I så nogle gange i virkeligheden gjort lidt som øh, til Søndebøk, øh, jævnfører spørgsmålet her, øh, at det var derfor, vi ikke lige kunne få de spillere, som, øh, som vi gerne vil have, fordi at priserne var blevet for... Altså, føler du også, at de nogle gange bliver beskyldt for noget, som jo, men, det, man rigtig... på, Det man skulle på, hvis man skal svare gent lidt, mm. så er det jo også en del at sige, at spillerne har også nogle forventninger til, hvad de vil tjene. Øh, og det, det, så vi sidder jo også altså vi mister jo en, altså hvis vi bare sidder og siger det kan du ikke få, og det er ikke rimeligt altså vores job er jo også at optimere okay. i forhold til, til, til vores spillere altså, så vi prøver at gøre alt hvad vi kan i forhandlingsforløbet til at selvfølgelig spilleren får den bedst mulige kontrakt nu er der en af de diskrepanser der er i, i, i det her er jo også at der er tit meget medieopmærksomhed og meget omtale af de kontrakter der bliver til noget der er for så vidt langt flere kontrakter, kan man sige. Der ikke bliver til noget. Altså, der er jo forhandlinger, som ikke udmyndter sig i en kontrakt. Dem hører man ikke så meget om, fordi klubberne vil helst ikke fortælle, hvem det er, de er jagte efter. Og agenterne vil heller ikke fortælle, at dem har ham, jeg har ikke fået solgt ham og ham. Eller jeg vil have været til en anden klub. Og jeg vil have være til en anden klub, der hvor jeg kom hen og det ene mand. Så, så, så det gør jo også, at der er jo en form for... Der, der er noget øh, mystik ja, det, omkring ja, det, det her, men ikke... grund til det er, jeg, plejer, jeg plejer at sige, der, der er jo uh, A, B, C, D, E-spillere der nedad. Mm. Altså, og en, en, en C-spiller vil altid gerne til en til en B-klub og en, en, en, en altså det, så, så der er jo hele tiden sådan en, at du vil hele tiden... altså FCK vil heller have en spiller der, der, hvor de lige kan nappe den for en, en Bundesliga-klub, mm. altså sådan, sådan er tingene jo, altså hvis, hvis, du, hvis du lige kan kan sige, okay, vi tager faktisk en spiller, som vi tror på, faktisk ja, nok er nok at få hylden op over. Men spillerne vil jo, vil jo det samme. De vil jo gerne lige til en, til en hylde op over. Og det er derfor, vi sidder den sidste uge og er fuldstændig panisk fordi alle sidder er, og fordi, tror, der sidder klubber og men, håber på, at der er nogle spillere, der ikke får ja og, spiller, og så prøser vi, vi sidder jo også og får ja. nogle tilbud til nogle spillere, hvor at vi sidder og siger, okay, det er objektivt. Det er sgu et godt tilbud. Ej, jeg vil gerne lige noget mere, hvor man sidder og tænker... Uh, tror du vent? <laughs> altså, jeg tror ikke, der kommer noget bedre, åh, oh, ja, det håber vi da ikke, men, men du, du, det, det er jo hele tiden det altså, hvad vil du have, vil du have, øh, vil du have dem med fugle på tædet, eller vil du have med ja. i hånden, ikke? Ja. Og, og, så så alle, alle klubberne tror, de kan få Ronaldo for 25.000 øh, om måneden, ikke? Og, øh, og det er en anden Ronaldo, så. Ja. Og spillerne tror, de kan... Det er det gamle Ronaldo. Så det er det, der tit fastlåser det, det hele sådan i... i ja, ja men der er jo meget hemmelighedskrammeri. Det er jo også derfor, det er så interessant. Det er derfor, vi alle sammen gerne vil følge den der transfer-deadline-dee ja. uh, osv. Uh, og der er faktisk, der er en... Jeg kan se, du går at du godt vil sige noget om det, det skal du nok få lov til, der er en, der har skrevet ind lidt i den øh, stil i hvert fald omkring medie og håndtering for agentsiden. Øh, Nikolaj Hvideberg skriver, hvordan ser Michael på, når en agent går ud på samme måde som settingkajer, det er ham, der er øh, Dramis agent, øh, agent, gjorde med Drami og udtaler sig øh, om ting, som er et klubanlæggende, for eksempel hvor langt man er i forhandlinger og spillerens ønsker øh, om at skifte. Det øh, har du ikke oplevet mig <laughs> så mange gange. Vi, vi, vi, vi generelt set, så holder vi os jo... Øh, vi, jeg vil gerne fortælle til baggrund og sådan noget. Jeg vil bare ikke ud og fortælle, hvem vi forhandler med, og hvor langt vi er i forløbet, fordi jeg vil gerne beskytte klubberne også. Fordi det er jo, som Niels Christian sagde lige før, jeg synes, der er en, en vigtig ting, det er, hvis, hvis øh, vi har siddet og forhandlet med en, en given klub, øh, og det ikke bliver til noget, øh, skal vi have en højre bak ind i den klub. Jamen, så ved den højre bak jo, okay, nu har nok på vej ud, så det er også et spørgsmål om, grunden til, at der er så meget hemmelighedskrammeri, er jo også, at vi bliver jo nødt til at, at, at, at beskytte uh, de spillere og de uh, klubber, som vi, som vi sidder og taler med, fordi det er jo fortrolige ting. Det er jo, altså, vi, vi, vi har jo en tillid til klubberne, når de kommer med alle deres behov, så ved vi jo, at okay, de synes jeg at der går nok, og ham der skal væk, fordi han er så god, så han skal sælges. Ikke? Og det er måske en gang imellem, nogle gange før, at spillerne overhovedet, for det er at vide. Så, så det er jo, vi sidder jo med en viden. Mm. Som, som, øh, og det er, jo, det er jo tit derfor, at mange agenter siger, okay, vi holder bare helt lav, profil, vi fortæller slet ikke mm. om det. Fordi tør man så sætter sig ind i sådan et program her overhovedet for at åbne op, hvad der foregår i branchen. Men jeg tror egentlig, det er at for at beskytte meget af det. Men der er også nogle af dine kolleger, som aktivt bruger medierne. Altså, Nå, men det er jo de i det her tilfælde. Hvis de har selv. en spiller, som, som ja, om der kan også være mm. mindre mindre eftertragtede ja, ja, ja. spillere, hvor man pludselig hører, at øh, ja, men der er jo interesse både fra Brøndby og fra FC København og fra AGF og fra Midtjylland og der var der lige Sjælland for eksempel, som lige pludselig på, skulle til både Brøndby hvad, og FCK. Hvad hvad, altså, hvad? hvad er det for noget? Det er sådan et salgstræk, ikke? Altså, på men det var meget, meget brugt. Var i det, fordi det tænker jeg, I skal jo også gøre jeres arbejde. Ja. Så hvis en spiller lader Sjælland Susa, nu ved jeg ikke, hvad der var op og ned i den sag, men lige pludselig var han både røget til FCK og Brøndby ikke? Hvis dine spiller ikke rigtig har rørt på, så bliver du så nødt til at begynde at lægge nogle små øh, Altså, ud, vi I, I bruger det, det faktisk ud. ikke så meget. fordi det, det, er, det er jo det er ikke særlig meget <laughs> Nej, men det, vi bruger det ikke så meget. fordi det, det, er jo, det er jo. Hvis vi har hvis vi 50 klubber, den spiller kan spille for. Altså, vi sidder og laver salgsplaner, hvor vi sidder og gennemgår alle klubber og siger, hvor kan du spille i forhold til den pris, du har, i forhold til den løn, du gerne vil have. Mm. Og hvor der er ledet. Altså, og så, så er det jo sådan tragt. Til sidst, man tror jo. At, Altså, det, man ved altid, at en artikel er løgn. Når der står 10 øh, klubber, der gerne vil have spiller, øh, Det er der altså ganske få øh, steder, det kan lade sig gøre. Men det er godt, du siger det, for det var egentlig mit næste spørgsmål. Det var, som læser øh, eller ser, hv, hjælp os lige med sådan en bullshit-detektor. Hva, hvad skal vi have øje med? Hvordan kan vi se, om en historie er øh, løgn, eller om den er god nok? Generelt set, så er det kun de aller, aller, aller bedste. Altså, så når der er en, der ødelægger ligaen og gør det forrygende, mm. så, kan der være, så kan der godt være mange... Men du kan så hurtigt skille det ud, og det er derfor, jeg sidder og siger, altså, hvis, hvis kommentatorerne og alle mulige andre øh, i aviser og sådan noget, hvis de bare vidste, hvad klubberne egentlig kunne betale for. Altså jeg griner, vi sidder jo og griner tit, når vi sidder og læser, der siger, at han er på vej derhen, og der er man lige talt med klubben, og siger, han koster 8 millioner euro, og den største transfer, de nogensinde har lavet, er tre eller sådan, ikke? Det kommer men, aldrig men, nogensinde men, til at ske. Men, men Michael, det er du helt ret i. Og så kan jeg kigge over på Mette og sige, at en medskyld i det der cirkus, det er jo medierne. Fordi øh, der er jo ikke nogen kritisans over for selv den mindste So Me-historie, der opstår på et eller andet internetfora. Øh, som nogen fortæller et eller andet. Og så bliver det markedsført, selv i seriøse medier, som skriver det fuldstændig ukritisk. Uha, der står interesse for ham og ham og ham. Okay, klap lige hesten, redaktører. Vi har jo spillet engang, hvor vi også sidder og på kontoret, hvor vi siger, hvor kommer den historie fra? Og så er det en eller anden... Altså, vi havde den på... Altså, vi havde egentlig, vi kan godt tage den. Victor Jensen, vi har i Ajax skulle lige pludselig til Hamborg og vi sidder der. Vi har lige haft møde med, med Hamborg, Vi har lige haft møde mellemokring med nogle andre spillere, og vi siger, det sgu da mærkeligt, at de ikke har sagt det. Og så ved vi jo godt, at det bare er opstået et eller andet sted, og han kan passe ind. Og så, så, så bliver det sådan noget, hvor vi, der, mm. så vi sidder der og hygger os lidt på kontoret. vi <laughs> skal have sådan en dart -ski, hvor I kan sidde og pullseje, og dem, der ja. sådan er sådan forbi, og så placerer historien rundt Ej, der, der, Jeg vil sige, der bliver skudt relativt meget. Men der, hvor du kan se på bullshit-detektoren, hvis du taler om den, det er jo altså, hvis der bliver nævnt alt for mange klubber, hvor det bare er sådan en... Altså, det er jo sådan lidt, hvis du har en god spiller, så, så tager de jo bare det, at vi, de fleste af os kan få listen af, af klubberne til at se, hvem har egentlig været på stadion og se. Ikke? Og det kan jeg da se. Det, det er da den samme liste, som journalisterne bare sidder og rammer sig op af og øh, siger, Nå, så må de nok have været og kigge på ham. Mm. Øh, så, men jeg tror, egentlig, jeg tror egentlig i dag, at journalisterne ikke tid til at sidde og grave i det. Altså, de De der jo historien, der skal ud. Der er i hvert fald nogen, der skal have nogle der kviks nogle, jamen, der hjem. er ikke, ikke? skulle ud. Ja. Æh, det, nej, men det kunne være, at man bagefter skulle lave en opgørelse, hvor mange af dem, der gik hjem, og hvor mange, der ikke gjorde. Æm, jeg bad der jo egentlig også om, nu fik du super supersalet på Anders Lindegård. Ja. Jeg bad der også om at komme med en så Har du øh, fundet på noget der? Nej, det var der rigeligt af også. <laughs> det, det var, ej, jeg, synes, jeg synes faktisk, at Markus en øh, swipser nu har det vist sig, at være en, en, blevet en god case. Men det var jo en swipser Altså, vi, vi, selvom vi prøvede at gøre alt forarbejdet, så, så når du sælger topscoren i Superligaen til en mm. belgisk klub, og han så nærmest ikke får lov til at spille, så laver han over to mål, eller hvad det var, han lavede. Det, det, tager, det er det jo en tips. Hvad sidder man tilbage med der som, som agent? Altså, sådan, den Jamen, det er jo, det, Vi tager det jo også personligt. Altså, vi er jo ikke maskiner, så vi vil jo gerne have spilleren lykkes. Og, ofte, altså, som hensyn til Markus, så får man jo et, noget, hjulpet ham i i mange år, så du får også et specielt bånd, så vi vil jo virkelig gerne have, at spillerne skal lykkes. Altså, det er jo der vores. Altså, vi, vi, det er jo det, vi står op for om morgenen. Mm. Det er jo lidt at, at arbejde for dem og være dedikeret til, til, til det. Mm. Øhm, og så gør det da ondt, når, når det ikke lykkes, fordi så kan det hurtigt få sådan en og sige, altså min skyld, der er altid en masse forhold, som man kan tage ind i spil, men det, det, det påvirker alligevel. Sidste spørgsmål udefra kommer fra Katrine Nielsen, der siger, hvornår kommer det hjem til FC København? Det må du spørge Thomas om. Jeg har lige rykket ham til Sevilla. Det, det er jo det er jo også en øh, god case for jer, tænker jeg. Ja, det var faktisk ikke engang os, der øh, flyttede der. Nå. Der har vi lavet en aftale med, med Thomas om, og det er jo sådan et, en, en proces, som øh, også som er der. Så det er faktisk ikke engang os, der har flyttet Thomas. Så vi øh, hjælper Thomas med en, en del af det kommercielle. Okay. Så, der er også nogle... så han er stadig lidt hos jer, men han er ikke hos Han er lidt hos os, og så øh, er han hos, øh, hos andre også. Okay. Så det er jo sådan nogle ting, der også foregår i branchen, at, øh, at folk øh, på at hjælpe hinanden, og på på tværs. Så Katrine Nielsen skal spørge en anden ja? Jeg skal i hvert fald nok mere spørge Thomas. og mere, det er ham. Jeg tror ikke, der er andre end Thomas. Apropos der... SoMis, så så jeg, der var, et der var i en, der havde... Der, der, der var nogen, der skrev, at jeg mødte ham på Mallorca i sommer, hvor han havde sagt, at jeg skal nok komme hjem på et tidspunkt. <laughs> så det er Nogle gange nok. kan sociale det medier bruges alligevel. Michael? du skal have tusind tak, fordi du kom herind og ville øh, snakke med øh, os. Jeg håber, at øh, du følte dig godt behandlet, selvom vi øh, var klar med de kritiske spørgsmål. Det var okay. <laughs> tak for det. Tak. Programmet blev præsenteret af Discovery+.